Зради і мерзоти є ще патріоти своєї землі і свого народу, то це, власне, ми з великої літери, бо ми ж єдині стали проти обох розпинателів своєї вітчизни, проти обох ворогів, що розіп'яли наш народ удвох на спілку і поставили їм обом опір, чим і як змогли. Так. І зрадники зовсім не там, де ви всі показуєте, як той злодій, що втікаючи кричить, тримаєте злодія. Чи ви знаєте, хто найбільший зрадник вітчизни і найжорстокіший ворог народу? От ви прийшли кривавий шлях на схід, а тепер ідете на захід. Шлях, вимощений кістьми наших матерів, сестер, батьків, малесеньких дітей, стареньких бабусь, усіх тих безборонних, і безневинних, що ви їх втікаючи кинули на призволяще. Ви ще тримали меч, роблений для вас народом десятиліттями, коштом величезних народних жертв і самопосвяти. Ви пройшли шлях, залитий їхньою кров'ю, та ви й самі, так, і ви самі також залиті їхньою кров'ю, хоч і не всі з власної волі. З чієї волі «Ви це знаєте! Ви знаєте, як то все було! Ви свідок! Будьте ж правдивим свідком, подивіться у власне серце, у власну душу, і самі собі, скажіть нелукаво, хто ж є найбільший зрадник вітчизни, зрадник усього народу, зрадник отих усіх розчавлених, розтоптаних, повішених, замордованих, безневинних дітей». «Матерів, стариків, нарешті зрадників і таких, як от ви. І коли ви будете не лукаві, то побачите відважну і правдиву відповідь у власному серці. І відповідь та буде». Максим на мить зупинився, а майор, що слухав тепер напружено, ще більше бліднучи, підняв брови в чеканні відповіді. «Ну і хто ж?» – спитав самими тими бровами. «Все він же, батько народів! Хто-хто? Повторіть! Йосип Кривавий, Джугашвілі! Як-як?» – перепитав іще раз майор Жвавіше, явно збуджений звучанням цього імені. «Джугашвілі!» – повторив Максим твердо, ще й додав. «Сталін! Ого! Прикажете це записати? Як хочете. І ви підпишете?» «Певно!» – майор задумався, але, здається, на чимось зовсім іншим. Поворушив губами беззвучно, безвиразно, а далі вернувся думкою до теми і зітхнув. «Ні, цього записувати не потрібно вже, і без того досить там», – махнув рукою на купу паперів. Подумав хвилинку, а потім «Ну і? І що ж далі?» Без сумніву його зацікавила ця розмова. Він, можливо, ще й не чув ніколи нічого подібного своєю одвертістю. Хоч у той же час він, звичайно, не чув нічого для себе тут нового. Він чув те, що в його оточенні люди відважувалися носити лише в глибині душі. Те, що, може, й сам тисячу разів думав, ховаючись від усього світу і навіть сам від себе, та його вражало те, що такі речі можуть говоритися вголос, і що хтось говорить про це відважно і прямо, та ще ось тут, у такому становищі. А Максим продовжував. Він говорив із гіркотою і клекотом у горлі, клекотом гніву і сарказму, про зраджених, експлуатованих, ошукуваних тероризованих і мордованих в ім'я вітчизни, а потім покинених на призволяще, як непотріб. Говорив про жертви мільйонів, про чверть століття мук тих мільйонів в ім'я обіцяного раю на землі у всесвітньому масштабі в лапках, про фантастичний цинізм, безпардонну брехню і глум, про загиджені й потоптані скрижалі за які вмирали сотні тисяч у великій революції, про їх святий вогонь, про наругу над тим вогнем потім та над полеглими за нього, про опричнину, про жертви ім'я фікції ні, для задоволення примх безчесних славолюбців і кар'єристів, бездарних вождів в лапках і рятівників людства, а насправді безприкладних хамів і злочинців спокликання, Про їхнє намагання звихнути всім душі і мізки, стягаючи людину вниз до їх власного мерзенного рівня. Про марність усіх чвертьсторічних жертв мільйонів, що виявилося в цій війні, коли після їхньої втечі мільйони нарешті, бодай на хвильку, дихнули вільніше, і коли хотіли розправити плечі, і про люту помсту над ними, про помсту над прозрілими людьми, і то помсту не тільки власними, але й чужими руками, надто ж про помсту руками свого недавнього союзника, що вдерся на землю вітчизни, де йому було вже очищене місце для безкарного мордування беззахисних, прозрілих мільйонів, і про людину, яка несе за це все історичну відповідальність. Власне, не про саму цю людину як особу, а про неї як прапор, про неї як втілення панівної сили зла, як генія епохи, за яким стали інші, легіон виконавців, що з іменем того свого генія на прапорах доконували і доконують нечувані злочини. Довго Максим говорив, а майор слухав, все нижче схиляючи голову. Нарешті Максим скінчив, він закінчив словами, «І от тепер на нас поросте Чортополох, але він поросте і на вас, це на всіх тих, в імені кого ви дієте, на всіх тих Вишинських і Джугашвілі, і на їх поплічниках та опричниках. Але між тим Чортополохом буде різниця. На нас поросте він, бо його посіють Джугашвілі і Вишинські». На них той чортополох поросте сам, його посіють вітри історії. Та над нами потім, після чортополоху в лапках, виросте щось інше, і той чортополох виглушить, а над ними нічого, крім чортополоху, ніколи, ніколи, ніколи вже не виросте, бо нічого не може вирости на землі, залитій прокляттями і солоними сльозами мільйонів. За облуду і за юдину зраду. Ось це моя формула обвинувачення. Скінчивши, Максим почувався вичерпаним. А майор після того, як Максим скінчив, довго сидів мовчки, нерухомо. Потім почав торсати чуба і, бажаючи запалити цигарку, заходився клацати запальничкою. Довго клацав і черкав нею, і так і не змігши запалити, кинув цигарку і запальничку на стіл. Максим сподівався, що майор раптом вибухне страшною люттю або тріумфуючим сарказмом, як то логічно мусило б бути. Але замість цього майор якось розгублено, аби тільки щось сказати про мимрю. Запитав, «Вам, може, цікаво знати зміст вашого вироку?» Пауза. Мовчанка. «Майор, але не раджу вам тим цікавитись». І раптом знову, як уже раз перед тим, випалив. «Ех! І на якого ж ви, чорта, трам-тарарам-там-там, отак себе виявили?» І з досадою турнув геть від себе кубу паперю. «А тепер от, тепер от, кришка, брат, усе скінчено, і нічого вже, нічого тепер не допоможе». Дивився на Максима втомленими, понурими очима, що теж говорили «Кришка, брат! Нічого вже не допоможе!» Максим заглянув у ті очі, повні втоми і безнадії, і спитав іронічно «То ви для того тільки мене й покликали, щоб оце сказати? Щоб отаке відкриття мені зробити?» «Так, я покликав вас тільки для того, щоб оце сказати», — луною повторив майор, промовивши це зовсім тихо. Пауза. Довга, гнітюча. Майор думав щось своє, понуро, зігнувшись під якимось внутрішнім тягарем. Вставився очима десь у нікуди і сидів так, здавалося, забувши зовсім, що тут є ще хтось присутній. Але ні, він не забув.